2. У 10 класі Тереза температура впала в містичне передчуття. Їй захотілося чогось окультного і герметичного, бажано прикладного і наочного. Тереска гадала, що в ній прокидається геній. Невідомо, що то з нею було, але їй хотілося чогось такого-притакого, -такого, що рознесло б голову на друзки від здивування і зачарування. Те, що з нею коїлося, було цілковито невиразимим. То був настрій, то було відчуття десь під ложечкою, десь у потилиці, у Переніссі, Це було казна що з великої літери, поза як зовсім не піддавалося окресленню. Шукаючи джерело загадкового подразника, Тереска уявляла себе нетуперем, що вперше пробує керуватися за допомогою ультразвуку. Вона бачила себе мікроскопічною бульбашкою серед колосальних потоків, маленькою і кринкою тайни, випорснутою на мілководдя світу силою, що править у час нересту безконечності. Хто повірив, що такі несподівані енергії бурлять у такому звичайнющому на вигляд дівчинську?